Цілий ранок ми не можемо перейти до мети нашої поїздки. Отже, які плани, Мішелю? Жодних планів. Ми ходимо по місту, і воно саме розкриє нам те, що вважатиме за потрібне. А якщо не розкриє? Тоді я поїду назад, а колись зберуся сюди ще раз. У мене ще не було такого дивного замовника, як ти. Навіщо тобі компаньонка, Та ще й досить дорога. Якщо ти збираєшся просто гуляти по Львову. На випадок, якщо я заблукаю і не знайду дорогу сюди. Він махнув рукою в бік нашого будинку. Кілька днів ми просто гуляли по старій частині Львова. Насолоджуючись старовинним містом і доброю погодою. Я знаю, що багато киян закохані у Львів. Кожна поїздка туди для них свято. Щоправда, жоден із них нізащо за що не перебрався б до Львова зі столиці на постійне проживання. Я не належу до числа фанів столиці Галичини. Коли доля вкотре закидає сюди, Завжди думаю, скільки ще невідвіданих міст у тій же Україні. Це ніби коли чекаєш сигналу від чоловіка, з ким хочеш зміцнити знайомство, а озивається старий набридливий залицяльник. Але тієї осені Львів несамовито, причарував мене, як старий друг який зумів підійти до жінки по-новому і зробити для неї те, чого вона від нього навіть не чекала. Можна було насолоджуватися життям. Тобі платять гроші, частують у ресторанах є де жити, а за це ти маєш всього всього гуляти гарним містом із дивним, проте приємним чоловіком. Але до почуття безтурботності, яке в ті дні таки панувало в моїй душі, домішувалася і тривога. Я погано спала ночами. Ми тоді ще спали окремо. І почуття дискомфорту виникало не лише тому, що мене дратувала невизначеність моєї ролі при чудернацькому французові. І не тільки тому, що боялася не отримати третього траншу грошей за свою, цього разу геть не зрозуміло роботу. Певне, головною причиною мого неспокою все-таки було те, що мені передавався знервований стан самого хлопчика. Він, одначе, намагався приховати агітацію, причини якої. Як з'ясувалося потім, він і сам до кінця не розумів. Ось я пропоную Мішалеві піднятись на високий замок, місце, де надмінно мають відмітитись усі туристи. Але він зупиняє мене біля арсеналу і каже, що далі ми не підемо. Бо ж саме тут кордон львівського середмістя XVIII століття і ставить мені аж надто несподіване запитання. Тут був Східний мор. Ти ставиш мені дивні запитання, Мішелю. Я не знаю, на Сході чи на Заході Львова ми стоїмо. Ми з тобою в серці Львова. Але межа, яка під цією горою, східна чи північна? Я пропоную пошукати газетний кіоск купити карту Львова, де сісти і розібратись зі сторонами світу. Мішель каже, що карта Львова в нього є. І навіть краща за ту, яку можна придбати в місцевому газетному кіоску. Отже, справді треба десь сісти за кавою і розібратися. Ми виходимо за межі старовинного середмістя, Перетинаємо трамвайну колію і, трохи піднявшись угору, доходимо до порохової вежі. Я пам'ятаю, що там має бути непогана кав'ярня. Мішель розгортає путівник по Львову, виданий десь в Об'єднаній Європі. Підписи французькою. Не випивши своєї кави, ми довго крутимо буклет і навіть ходимо навколо столика – аби встановити відповідність між вулицями, якими щойно ходили, і позначками на плані. Підвальна вулиця є умовним східним кордоном старого міста. «А нам потрібен західний», – вигукує Мішель. «Чому саме західний?» «Я дивуюся його категоричності щодо міста, в якому він уперше». Бо нам потрібна кам'яниця, він зазирає до свого записника рорайка. Ти не знаєш, де така кам'яниця?